Kadhalika ulama wanasema miongoni mwa vile vizuizi vinavyomzuilia mtu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wanasema wa min dhalika adamul khudu'i wal istijabati li amrillah miongoni mwa hayo ni kutokunyenyekea na kutokuitikia zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtu akijilazimisha nazo miongoni mwa sababu au mwa vizuizi ni pale ambapo mtu hanyenyekei amri za Allah wala vile vile hakubali amri za Allah subhanahu wa ta'ala haya yanasemwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala nnahum ولو انهم فعلوا ma يعظون به Lakana خيرا lahum واشد تثبيتا نالوا كما kama wao يلفييا kazi yale ambayo ambao wanawadiwa qayo بس انجلikuwa khairi na ingelikuwa uthibitisho bora juu ya imani yao kwa sababu mwanadamu kaida yake yuko hivyo mwanadamu yuko hivi kile anachokatazwa Ndiyo anachokifanya yani kile kinachokatazwa kile ndiyo akifanya na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii mwanzo wa aya hii akaeleza walau anna katabna alayhim anaktulu anfusakum au yoruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum nalau kama sisi tungewalazimisha wao wanadamu na kuwaziueni nafsi zenu au tokeni katika miji yenu ma fa'aluhu wasingefanya illa qalilun minhum iskuwachache miongoni mwao kisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio akasema man nohaya akasema ولو انهم فعلوا ما يعظون به للو كما واو وان ليفنيا كاز يلي امبالوا ونوذيوا كواه لكان خيرا لهم بس انجلقوا خيري قوا واشد تثبيتا نا انجلقوا ادثبيشو وايمان ايمان زو من لدنا اجرا عظيما Hivyo basi tungeliwapa kutoka kwetu ujira mkubwa wala hadi nao sirathun na tungeliwaongoza wao njia iliyo nyooka. Yaani kwa wao kufanyia kazi yale ambayo wanawaidhia kwayo Yafahamika kwa kwa nini hawajafanyia kazi ni kwa sababu ya kutokunyenyekea zile ambri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikubali ambri zake Allah na ndio maana wajafanyia kazi hiyo kitu kingine lakini lao kama wanadamu wangelfanyia kazi kheri kwao kama inavyosema Qur'an kadhalika wanachuoni wanasema miongoni mwivyo vizuwizi vye kumzuilia mtu katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wanasema karahiyatul haqq wa ahlihi ni mtu kuichukia ile haqq lakini pia kuwachukia watu wa haqq hii ni sababu pia kubwa kabisa yani wewe waambiwa maneno ya haki waambiwa kuwa hii ndio haqq lakini wewe wachukia lakini pia wale watu wa haki wao Sasa wategemea utaongokaje wewe? Ile haki wao lakini watu wa haki pia wa wachukia. Unajiwekaje wewe? Yaani wewe wategemea kwa mfano yani kwa akili zako wewe utaongokaje? Ikiwa haki yenyewe haichukia. Watu wa haki wao sasa katika njia ya Allah. Na mifano katika sababu hii mingi kabisa ukiangalia kwa mayahudi na manaswara pia hasa hasa mayahudi ukiangalia kwao Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza wazi katika Qur'an kwa hao mayahudi hawa wanamfahamu vizuri mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vile alivyo tajwa katika vitabu vyao na kwa zile alama zake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema yaعرفونه kama yaعرفuna abna'ahum wanamjua yeye huyo kama vile ambavyo wao wanajua watoto wao na ndiyo maana ukisoma ile khabari ya wale wayahudi baada ya kuingia mtume alayhi salam katika mji wa madina akaondoka yule abu yasir na ndugu yake alipofika tu mtume alayhi salam katika mji wa madina wakafanya safari wao wakafika kwa mtume alayhi salam alafu kilichoendelea wakagundua kwamba huyu ndiye aliyetajwa katika vitabu vyao alafu wanarudi wanaulizana a huu huu hey, ai a huwa yeye yeah, yeah, huyu ndiye Alafu anajibizana kwamba huyu ndio huyu huyu. Hawasemaje? Anasema adawa watun Ntamfanyia Mtamfanyia huyu maadamu niko hai. Yaani shamjua kwamba huyu ndiye hasa ndiye mtume mwenyewe huyu. Yule ambaye ametajwa katika vitabu vyao katika Taurat kwa wasifu hasa, ametajwa kwa sifa zake. Huyu ndiye. Lakini hawakumfuata kwa sababu ya haya tunayesema ni watu wa kuchukia haki lakini pia kuwachukia watu wa haki na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza wazi katika Qur'ani pale aliposema wadda kathirun min ahlil kitab law yuraddunkum min ba'di imanikum kufara wanatamani wengi katika ahlul kitab wa kurejesheni nyinyi baada ya imani zenu kuwa makafiri hasadana min indi amfusihimu lakini wanafanya hivyo kwa uhasidi tu kutoka katika nafsi zao sasa hapa tunaongelea habari za mayahudi lakini pia hata katika jamii hii ukirudi katika jamii yetu kwa hali ya kawaida kuna watu wao hata humsomea andiko umwambie Allah akasema hivi au Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivi hayuko tayari kufuata bali sio kufuata tu yeye mwenyewe hayuko tayari kufuata atawazuilia watu wengine wasifuate na wewe ulioko katika sawa pia atakupiga vita uwadui haya ni mambo yako katika jamii hii lakini ahlu haqi kwa sababu wanajua wao nini wanachokifanya hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu wanaendelea kueneza haki ni mamoja fulani anajali hilo fulani amependa hilo au fulani hajapenda wanaendelea kusema tu kwa sababu wawo wanasimamisha hujja wapate madhira mbele ya Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia miongoni mawani' ahlu alilm wa nasama du'atu wa ulama tahsabuhum kadhalik ni wale walinganizi na wale wanachuoni ambao utawadhania hivyo yani miongoni mwa sababu wale walinganizi wenye kulingania vile vile maulama wao ni sababu kubwa sana ya watu kuzuilika katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wahum du'at ala abwab jahannam naoni walio linganizi wenye kulingania katika milango ya moto wa jahannam kama vile ambavyo al-Imam al-Bukhari kapokea hadithi ya hudhaifatu ibn al-Yamani hadithi maarufu كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسئله عن الشر مخافه ان يدركني وقت والكو وكيموليزه صلى الله عليه وسلم كوشينانا خير يعني مambo ya khairi وقت هapo ni masahaba Walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kousiana na mambo ya khairi. Na mimi nilikuwa namuuliza Mtume alayhi salam kousiana na mambo ya shari. Hali ya kuwa ninaogopea isije akanidiriki, yakanikuta mambo hayo. Na huu ni katika ule mlango Waaraftu araftu sharra la lishr walakin litawakihi na man lam ya'rif al min fihi kama tunasema ni ule mlango wa kujuwa shari si kwa ajili ya kuitenda eh. kuijua shari kwa ajili ya kujizuia kujikinga nayo kwa sababu asiyejua khairi kulipokuwa na shari anaweza akatumbukia katika shari akadhani kuwa ni kheri hiyo kwa bihuza alikuwa anauliza yeye mambo ya shari hali yakuwa naogopee asije kamdiriki yeye sasa maswali yake yale ni maarufu namna mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anaulizwa na, na hudheifa lakini mwisho na maala shahid ni pale mtume sallallahu alayhi wasallama alipotaja wazi kuwa kutakuja watu walinganizi bwana walinganizi ambao wanazungumza kwa ndimi zetu kwa maana kwa lugha zetu watu wenye ngozi yetu lakini watu hawa yule ambaye atawaitikia basi watamtumbukiza katika moto wa jehanamu Duat nini wanachoone wanakusudia kusema katika nukta hii kwa wewe watakiwa usikilize yale maandiko ya haki ya kweli ya sawa. Sio kuunganishana na shehe wako. Yaani wewe na shehe lako hilo. Ha? Hasa hasa watu wa bid'a wako na mambo haya. Yeye kinachosemwa na shehe lake basi atakamata, atashika hicho. Hata kama sio jambo la sawa, hata kama sio kitu cha sawa, atakishika hicho na kumwambia kitu. Na yuko tayari kutetea katika njia hiyo wewe utamsomea maandiko yote bwana utasema kala allah au kala rasuluhu hauelewi kwa sababu tayari wana walinganizii wao kadhalika vile vile wanachuoni wanasema wa min hathihi almawani' na miongoni mwa vizuwizi hivi hivi tunavyovitaja wanasema alkalimatu almudilla ni neno lenye kupoteza wale ilam almudil na yale matangazo au maneno ambayo yanapoteza pia kwa sababu katika vitu ambavyo watu wengi wanagurika navyo ni maneno watu wengi wanadanganyika na maneno sasa maneno ndugu zanguni yakiwa ya sawa yanaheri ndani yake lakini yakiwa ni maneno ya kupotosha haki basi maneno haya yana hatari sana wewe mwenye kuzungumza maneno haya fahamu kuwa unawazuia watu aini sababu ya watu kuzuilika katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na hapa nakumbuka kisa na habari ambayo ameizungumza ndugu yangu hapa katika mhadhara wa mwisho huu kabla ya kuingia huu habari ya ibilisi Alizungumza maneno tu akawaghuri na kuwadanganya wazee wetu wawili yani mzee Adam na maawa maneno tu yalikuwa ya yani. lakini ni maneno yaliwaghuri yaliwadanganya ndio yani tunakusudia kusema hivi mlinganizi wa kwanza kwa maneno ya kupotosha ni ibilisi Kuzabu kwa sababu kawalingania mwanzo wazee wetu Pale alipoambia kwa kuwaghuria kwa kuwadanganya maana hakuma an Ashajara ashjara hakuna mlichokatazwa kutokana mti huu illa an takuna malaikain ispokwa ninyi mti huu mmekatazwa yaofiwe ninyi mtakuwa malaika wawili au takuna min khalidi au mtakuwa miongoni mwa wale wenye kuishi milele waqasa mahuma inni lakuma lana min al na akawapi ya akawaapia akawaambia hakika mimi kwa nuni ni mwenye kuwa ajifanya mtu anasahala fadallahuma bighurur akawa ghururi aka falamma dhaqa ashjarata badat lahumasau'atuhuma watfiqa yakhshifani janna na walipokula ule ambao wamekatazwa wasile zikadhihiri nyuchi zao wakaao wao sasa wanajihifadhi wanajistiri kutokana na majani ya janna lakini yote haya ni ibilisi kawaambia maneno maneno maneno mpaka akawaingiza kwenye mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala katika janna ibilisi ambaye Mwenye kwenda na mfano wake wa ibilisi na hoja zake ibilisi basi afahamu ataangamia yeye na ataangamiza wenzie Kwasabih hoja za ibilisi ni zile zile amrishwa na Mola wake msjudie Adam alafu majibu yake anasemaje ana khairun minhu khallaqtani min nar wa khalaqtahu min tīn Anasema mimi ni bora kuliko huyu Adamu. Mimi umeniumba kwa moto na huyu umemuumba kwa udongo. Yaani ubora yeye amejahalia kwa sababu ameumbwa kwa moto ndiyo ubora uko hapo. Nani kamwambia moto ni bora kuliko udongo. Nani kamwambia? Ni hoja tu za kiibilishi ibilishi. katika haya ni kuwa mpotoshaji wa kwanza ambaye aliwaambia maneno tu ya kuwaghuri wazee wetu na wakatolewa katika janna ni ibilisi a inu Allah maneno tu aliwaambia kwa vila vile vile katika jamii hizi kuna maneno kuna maneno ya kukatisha tamaa kabisa yani mara nyingine ukakutana na kijana anashikamana na sunna na maana haji sahihi lakini aambiwa maneno mara nyingine na mzazi wake maneno ya ajabu kabisa yani badala ya mzazi ashikure alhamdulillah mwanangu ashikama na dini lakini mzazi ndiyo kwanza azungumza maneno ya ajabu ya kumvunja mtoto wake si yako katika jamii haya yako eh, si kuna watu wameambiwa katika sisi humu ndugu zetu waambiwa mimi bwana hiyo njia ulionayo radhi na wewe. Bora unywe pombe, kuna watu wameambiwa haya maneno. Bora unywe pombe. Bora uwe mwizi kibaka kuliko njia hiyo. Njia wazi mcheni Allah Subhanahu wa ta'ala. Haya maneno moyazungumza moyajua. Au yale maneno ya kupotosha. Yaani mtoto amejitahidi, amepambana Allah akamuwafikisha ametambua njia ya kuelekea ana muelekeo, lakini mzazi ndiyo kwanza wamkalisha tamaa na waona wewe kuliko ashike njia hiyo basi bora awe wa kupindukia njia ipi njia ya mtume alayhi salamu lakini haya maneno mara nyingi wazazi yanakurudieni hamsemi tu lakini wazazi maneno haya ya kupotosha familia zenu watoto wenu haya maneno yanakurudieni mara nyingi tumeona bwana tunao vijana tunawafahamu sisi walikuwa katika jahada, wanapambana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini baada ya wazazi kuwasukasuka wazazi wao kwa wapatabu, wakaitupa hiyo dini na wakoje yale yale ambayo, mzazi alikuwa yaomba, ndiyo mtoto wake yuko nayo Utamlaumu munani sasa? Mtoto kaharibika. Mtoto kawa vurugu vurugu. Hasemeshwi, hasiki. Utamlaumu nani? Lakini kwa sababu mzenda ulikuwa Yataka hayo, basi ndio ayo yapokee. Kwa miongoni mwa sababu za watu kuzuilika katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ile sababu ya maneno yale yenye kupoteza maneno yale mabaya wakaambiwa watu mpaka wakaacha njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala. haya maneno pia alikuwepo hata zama za mtume Ali (SAW). Hata zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, haya maneno yalikuwepo. Yani kuna wazee wao kazi yao kuwarudisha watoto wao nyuma tu. Lakini pia sababu nyingine wanachuoni wanahitaja miongoni mwa sababu za kuzuilika wewe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala usifuate wanasema ar-rifqatu ni kule kuongozana na rafiki muovu yani wewe jamaa zako ile kampani yako ile ni watu hao marafiki zako wewe ni hao Yaani kampani yako wewe si watu waheri. Wale waovu ndio wako wakati wote. Hili litakutoa katika, katika, katika mstari wa sawa. Usipokuwa makini hii litakuondoa tu. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetuambia bwana, Almar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhali. Mtu yoyote bwana anakuwa katika tabia na mwenendo wa yule rafiki yake. لكن naangalie mmoja wenu ni nani atamfanya kuwa rafiki lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam akatupia mfano mathalul jalisis salih wal jalisis suu kihamil al misk wa nafikh al kin fahamil al misk imma wa lkir keer imma an yuhrika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha ni mfano mtume alayhi salam anatuelekeza katika jambo la kukaa na mtu mwema na jambo la kukaa na muovu ukaongozana na muovu wakati wote wewe hutaki kujiepukisha naye ndio yako Ndiyo rafiki yako mwandani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathalul jalisi sali wal jalisi suu mfano wa kukaa na rafiki mwema na kukaa na alkir mfano wake kama ile mfano wa, wa kukaa na yule mbeba ile miski mafuta mazuri ya vile vile mfano wake Ukitembea na rafiki muovu kama vile kutembea au kuwa na yule mpulizaji viuma wale wawunzi unzi wale. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanua. Akasema fahamilu lmiski miski imma an yuhziyak yule mbeba mafuta mazuri yule ukiwa naye imma kugaiye rafiki bwana yule. Wa imma an minhu au imma waweza kununuwa kutoka kwake wa imma antajida min au kwa uchache kabisa hajakugaia eh yeah. haujanunua kutoka kwake basi kwa uchache kabisa imma uweza kupata harufu nzuri wewe kutoka kwake kwa sababukiwa muongozana Ye yeah, anukia basi mtu mkimpita mtu yoyote yule ana jamaa wanukia kuli kweli lakini kwa sababu mmeongozana umeongozana na yule bas yaambiwa jamaa Allah wala nukia kulikweli wanafikhu lkir na ukikaa ukaongozana na yule rafiki muovu kabisa ambaye mtume alayhi salam kamfananisha na yule mwenye kupuliza vyuma mtume sallallahu alayhi wasallam anasema imma an yuhri kathiabak ukikanae bwana imma kuunguzie nguo zako wa imma an tajida minhu Urihan khabitha na katika riwaya imekuja munti na kabisa Ima upate kutoka kwake harufu mbaya kwa sababu zile chuma zikiungua bwana harufu ya toka mbaya kwa hiyo imma kuunguzie ngoo zako imma upate kutoka kwake harufu mbaya na ni kweli ni kweli haya maneno ya mtume alayhi salam wangapi bwana wangapi umekaa na watu na ukiwaangalia ni watu wa wasalah ni watu wametengenekewa kwa dhahiri yake lakini amekaa na fulani ameathirika ameathiriwa na fulani na wangapi wametengenekewa kupitia kukaa na watu wema wangapi yani kaongozana na watu waheri kakaa na watu waheri mpaka yeye amekuwa ni mtu waheri hata kama hakuwa katika kheri. lakini akawa katika kheri. vile vile kupitia mani haya kwa zile sababu au vizuizi ambavyo tayari tumetangulia kuviona tunafahamu sisi kwa watu wengi ni watu wanatamani wanapenda hidayah watu wengi tunajua hivyo ikiwa hivyo ndivyo basi ifahamike kuwa hii hidayah ina njia yake hata ikikana mtu apupie sasa apambane kuitafuta hidayah. Hidayah inatafutwa bwana. Uongofu unatafutwa. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoze. sio umekaa tu. Yaani wewe unatakiwa upambane, uminyane kutafuta hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ndivyo. Na mifano iko. Watu wangapi wamepambana wakaitafuta kheri wakaitafuta hidayah anapambana hasa anakusudia hasa na hatimaye akaipata hidayah watu wangapi Na wengine tuko hapa yani wewe ukijiangalia kujitazama hiyo miaka kumi tano nyuma ulikuwaje lakini baada ya kusikia wafuatilia kwa sababu watu wengi si wasomaji kama ilivyosema hapa. watu wengi si wasomaji lakini watu wengi wanasikia, wanasikiliza. lakini baada ya kusikiliza kufuatilia hivi na hivi tamaa na yeye pia ashakuwa katika mstari wa sawa lakini hili ni kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mimi nasema hivi ujumbe wangu wa mwisho yatakiwa sisi tupambane kuitafuta hidayah popote pale utakaposikia kuna kheri huko. Masalafi wamekusanyika, wanapeana mawili matatu, basi nyanyuka ndugu yangu katika imani nenda. Nenda hapo, fika hapo, kheri utaipata. Yaani haiwezekani urudi kama vile ulivyokuja, haiwezekani. Basi wewe itakuwa katika moyo wako umefungika kule kweli. Lakini kinyume chake, ukiwa unahudhuria katika majlisi hizi pamoja na udhaifu wetu sisi wazungumzaji tulio nao ukiwa uhudhurie katika majlisi hizi utarudi na khairi na mara nyingine ukaenda kuhamasisha familia yako katika hii khairi kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tukisikia kuna khairi maana fulani au shekhi wangu akaja kutangaza hapa mfano Jumapili ya mwezi ujao ya mwanzo. Za mwezi ujao tutakuwa sehemu fulani. Alafu wewe ndugu yangu katika imani una uwezo wa kufika hapo. Una usha wa kufika hapo. Na usifike basi wewe umejidhulumu kwilikweli. Kwa sababu mengi yetakayozungumzwa hapo na ndugu zetu mara nyingine usijue ukaja kujiulia hapo. Kwa mtumieombe Allah subhanahu sisi kwa haya machache ebu tuyafanyieni kazi lakini tuchunge sana tusije tukaingia katika vile vizuizi vya kumzuilia mtu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala naktafi bihatha wallahu ala wa baraka Allahu fikum wa jazakumullahu khayran